Lucrarea aparține în sine Priotului Nicuriță. După aceea Tot prin voia și ajutorul lui Dumnezeu Aceste meditații au fost Prelucrate în cadrul studioului Emisiunii creștine de radio la care ascultați Sub forma a programe De 30 de minute lungime fiecare Astfel încât să se preteze difuzărilor lor pe calea undelor De radio. Lecțiunea noastră De zi se va începe cu prilejul Unei meditații asupra Versetului 16 al Celei de a doua epistole a lui Pavel Către Corinteni de la capitolul 8 Mai înainte de aceasta însă În cadrul segmentului nostru Istorioare, povestiri, relatări și așa mai departe Vom da citire câtorva gânduri Care aparțin lui Spurgeon Puse la un loc într-o carte Publicată sub numele Din cuvintele lui Ion Plugarul Într-o formă ironică Dar tot atât de folositoare sunt adunate în, în cartea aceasta foarte multe învățături înțelepte cu privire la mai toate manifestările firii umane. Astăzi vom da citire unui segment de subtitlu Oameni cu două fețe și spune astfel Chiar și oamenii răi laudă pe față statornicia. Hoțului îi place să aibă de-a face cu omul cinstit pentru că acesta este mai lesne de înșelat. Când știi cu cine ai de-a face, Cunoști și calea prin care te poți apropia de el. Cine însă cu lupii urlă ca lupii, iar cu oile behăie ca oile, nu este privit de nimeni bine, afară doar de diavolul. Cu toate acestea, este foarte răspândit obiceiul de a purta două fețe sub aceeași pălărie. Mulți fac casă bună cu găinile și apoi împart cu coana vulpe. La mulți parcă nu li s-ar topi untul în gură, dar le iese foc din gură când așa le vine la îndemână. Citem de o zi în jurnale un anunț pentru haine cu două fețe. Croitorul care le vinde va ajunge om bogat. Este încă la modă și astăzi să ții cu iepurii și să alergi cu copoii. Statornicia este în lumea aceasta tot așa de rară ca și parfumul într-un coteț de câini. Sunt unii în care te poți încrede numai atâta vreme cât îi ai sub ochi. Dar nu mai mult, pentru că în altora se fac altfel de oameni. Ca și apa, ei sau sunt în clocot sau sloi, după vreme. Unii se poartă astfel pentru că sunt lipsiți de convingeri temeinice, că-ți fac parte din adunarea cocoșului de tablă de pe acoperișurile caselor. Se schimbă după vânt. Ar fi mai ușor să iei măsură lunii schimbăcease ca să-i faci o haină nouă, decât să știi cu cine ai de-a face. Ei cred în ceea ce le bagă mai mult în pungă și trag totdeauna la hanul numit lâna de aur. Moara lor macină orice fel de semințe și umblă după orice vânt, numai bani să iasă. Ca și broaștele, ei pot să trăiască fie în apă, fie pe pământ. Și nu le pasă dacă e una sau dacă e alta. Ca și pisica ei cad totdeauna în picioare și se opresc oriunde dacă le ungi laba. Ei țin la prieteni, dar dragostea lor e legată de cămara aceastora. Și dacă aceasta s-a golit, ei, ca și șoarecii, fug la altă prăvărie. Ei zic, să te las iubito, vai, nu, dar zic asta câtă vreme mai ai un ban. Când se începe să-ți meargă rău, cum o mai șterg? Ca și guzganii, ei părăsesc corabia care se scufundă. Când e lipsă de belșug, și acești prieteni fug. Inima lor se ține de cașcavalul tău. Câtă vreme fierbe oala, și ei pe lângă foc. Însă cum ai da de fundul putinii, o și șterg în altă parte. Ei cred numai în calul care câștigă la curse și poartă orice haină le da. Sunt mulți ca și scrumbiile care se vând cu duzinele, dar cine dă un bani pe ei își pierde banii. Câștigul este Dumnezeul lor și banul le este drag ori de unde l-ar stoarce, fie de la tine, fie de la vrăjmașul tău. A plătit sau a luat la rișcă, asta n-are a face, numai bani să iasă. Fie pe șosea, fie pe drumuri dosnice, pentru ei este tot una, numai să se întoarcă acasă cu coșul plin. Sunt buni prieteni cu gâsca, dar vor să-i mănânce bobocii. Câtă vreme apa le învârtește moara lor, nu găsesc deloc mocirloasă. Dar dacă ar duce lipsă de lemne, ar arde și coșciugul mamei lor și ar vinde chiar și pe tatăl lor dacă oasele bătrânurile ar aduce vreun ban. Nu pierd niciun prilej ca să se îmbogățească. Ca să vă spun drept, astăzi nu aveam de gând să mai aduc ceva din cugetările lui Ion Plugarul, dar în timp ce o răsfoiam numai așa pentru că o aveam în față, cu gândul totuși să aleg alt material pentru lecțiunea de astăzi, m-am hotărât totuși să rămân la această cugetare, deoarece este foarte potrivită pentru vremurile în care trăim. Îmi vine atât de greu să cred că este adevărat ceea ce îmi văd ochii și nu pot dezminți, Mă refer la situația unor tineri, o pereche de tineri, care pur și simplu au jefuit ca la drumul mare o altă firmă pentru a-și deschide ei o firmă și să trăiască bine. E greu să-ți imaginezi că ar fi fost în stare niște oameni și prieteni, se dau și credincioși să facă lucrurile acestea și totuși este o realitate atât de tristă și vai... Nu este un caz izolat, nu este numai acesta singurul caz. Am ales de deci, să citesc și cugetarea aceasta că poate va fi de folos, fie unora care au făcut deja lucrul acesta, fie altora care se gândesc să-l facă. E foarte josnic să faci astfel de lucruri exact cum spune aici Ion Plugaru, câtă vreme apa le învârtește moara lor, nu o găsesc deloc mocirloasă. Dar ascultați ce zice acum. Dacă ar duce lipsă de lemne, ar arde și coșciugul mamei lor și ar vinde chiar pe tatăl lor dacă oasele bătrânului le-ar aduce vreun ban. Nu pierd niciun prilej ca să se îmbogățească. Este foarte, foarte greu să crezi cele ce-ți văd ochii în zilele de astăzi, cum sunt în stare să se vândă unii pe alții pentru un ban. Nu mai contează nici relații de familie, nu mai contează nici principii, nu mai spunem creștine, nu mai contează principii morale. Pe orice cale și pe toate căile, caută fiecare doar să se îmbogățească și nu cu puțin ci cu tot mai mult și tot mai mult. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că prin Domnul Isus Hristos ai venit și ne-ai făcut o făptură nouă pe toți aceia care ți-am dat voie să faci lucrul acesta în viețile noastre. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea gândurilor care ne stau în față, punând fiecăruia dintre noi oglinda a ceea ce suntem și prin lumina Duhului Tău Cel Sfânt să ne scârbim așa de mult de noi, încât să alegem ca prin Domnul Isus Hristos să ne naștem din tine cu firea ta dumnezească, oameni care să ne fim de folos nouă, celorlalți din jurul nostru și care să te slăvească pe tine, Creatorul nostru, așa cum meriți și așa cum ți se cuvine. Amin. Ce rămâi din toate, spre câte în lume alești, cu tine veșnicie, ce ei să duci când merci? Tu cerămâi din banii, pe care spre înfârcii. Când moartea o să întreberi tu pei. Ce-ai trăit cu ce Din câte O doabea și n braș? Când alții Sunt în strânțe Și tremură săraci. cu ce rămâi Din slava De șarcă Ce ți-ai strâns Când o să fii cu scrâșne-te, cu pâns, Cu ce rămâi din cârtă Crăsime-n povăresc? Sau din frumusețea care Gătești și subțiesc? Cu ce vei sta în Bun și bol, cu cerul mâului din slava, ce ai strâs, când o să vină. Bol. Cine n-a auzit de Alexandru Macedon? Și sigur, cine n-a auzit că, înainte de a muri, a dat ordin ca la coștiugul lui să se facă două găuri laterale în coștiug? Când a fost întrebat pentru ce, a spus cam așa ceva. Vreau să vadă toată lumea că un om ca mine care a cucerit aproape o planetă întreagă pleacă în pământ cu mâinile goale. Așa vom pleca toți, nu pentru că am ales noi, nici pentru că n-am ales, nu pentru că ne place, nici pentru că nu ne place. Așa este rânduit de Creatorul nostru. Nu luăm nimic cu noi din cele materiale în lumea imaterială în care intrăm, potrivit teoriei lui Lavoazie, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Trupul material și cu toate energiile sale intră înapoi în zestrea materială și în zestrea energiilor din care fac parte, iar sufletul nostru și duhul merg la cel care ni le-a dat, la creatorul nostru. Dar ascultați! Creștinii sunt cei mai mari specialiști în chimie. Ei transformă printr-un proces enigmatic toate valorile materiale trecătoare în valori veșnice. Da, ce ați auzit este foarte exact. Tot ceea ce investim din lucrurile trecătoare în interesele împărăției lui Dumnezeu devin valori eterne care ne urmăresc, care vin după noi în momentul în care plecăm și noi în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Acestea, da, ne urmăresc. Sau, altfel spus, creștinii sunt oameni de afaceri. Ei investesc lucrurile trecătoare în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, și transformă astfel, convertesc valuta trecătoare în valută veșnică, în coroane veșnice pe care și le adună din belșug fiecare creștin, pentru că atunci când va ajunge în fața Domnului Iisus Hristos și va vedea meritele lui deosebite să aibă din belșug cu ce să-i împodobească fruntea. După ce ca necredincioși am împodobit fruntea scumpă a Domnului Isus cu o coroană de spini, acum, după ce prin suferințele sale ne-a deschis ochii să vedem și apoi pe drumul pocăinței ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu, fruntea lui acum eu vom împodobi tot noi cu coroane, dar de data aceasta cu coroane veșnice pe care ni le pregătim prin investițiile lucrurilor materiale toți banii pe care îi dăm în lucrarea misionară de vestire a cuvântului lui Dumnezeu, fie domestică, fie internațională, toți banii care îi dăm într-un fel sau altul pentru răspândirea literaturii creștine, toți banii pe care îi dăm celor săraci în numele Domnului Isus, toate acestea sunt investiții trecătoare, care se transformă în valori veșnice, sunt pietre nestemate din cele mai alese, pe care le vom putea pune cu bucurie în coroanele care vor împodobi fruntea Domnului Isus Hristos, fruntea care a fost odată împodobită cu o coroană de spini. Doamne Dumnezeule, ajută-ne să vedem cât mai limpede valoarea aceasta a lucrurilor trecătoare prin prisma eternității și să fim oameni de afaceri înțelepți care să știm să investim acolo unde este adevăratul câștig dar nu câștig din acesta trecător, ci un câștig veșnic. Amin. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 16. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Cu fiecare verset din Sfânta Scriptură ni se limpezește o latură a veșnicului adevăr dumnezeesc dat nouă oamenilor spre mântuire, desăvârșire și fericire veșnică. Versetul de mai sus ne arată încă o dată acea latură a adevărului cum că, oricât de drept și credincios ar fi omul, nu poate face nimic bun prin sine însuși, ci tot ce are și tot ce poate face bun este Harul Sfânt, turnat în inima lui de Tatăl Ceresc, care este izvorul oricărui bine. Tit, ucenicul credincios al marelui Pavel, deși era deosebit ca viață de neprihănire, ca lucrător încercat pe ogorul Evangheliei, totuși nu cu puterea și înțelepciunea lui reușise să ajungă la ceva bun și folositor, ci numai Harul lui Dumnezeu, care lucra în el, îl adusese în starea aceasta, pentru că el s-a predat Domnului, și a lăsat caharul lui Dumnezeu să lucreze în el. Cum arătam și mai devreme. El, pentru că a lăsat pe Dumnezeu să-i lumineze ochii cu privire la lucrurile acestea trecătoare, a ajuns să înțeleagă că cel mai înțelept lucru pe care îl poate face este să se lase călăuzit de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și să investească în direcția și în ogorul în care Dumnezeu are vreun interes. Aceasta l-a adus pe el în starea minunată în care este. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Inima lui Tit stătea mereu deschisă spre Dumnezeu și de aceea era umplută necurmat cu har felurit în vederea lucrării pe care o avea de făcut, fie propovăduirea Evangheliei, fie strângerea de ajutoare pentru sfinți. Numai inima deschisă pentru Dumnezeu poate fi umplută de Dumnezeu cu harul său. Oricât de puternic ar fi izvorul, nu poate intra într-un vas închis. Cu cât suntem mai deschiși spre Dumnezeu, suntem mai închiși spre lume și invers. Frații mei, prin credință să ținem vasul vieții noastre deschis spre Dumnezeu și El ne-l va umple cu harul și binecuvântările sale spre slava Lui și fericirea noastră. În versetul următor, la versetul 17 din 2 Corinteni 8, Apostolul Pavel spune mai departe prin Duhul Sfânt că el tit a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Îndemnurile bune și adevărate le primește mai ușor omul născut din nou, cel născut din, Dumnezeu, din Dumnezeul bunătății și al adevărului veșnic, Fiind și el de aceeași fire, de aceeași natură cu Dumnezeu, înțelege și primește fără împotrivire toate sfaturile și îndemnurile lui. Tit, ucenicul credincios al Sfântului Apostol Pavel, ca unul care fusese născut din nou prin credința în Domnul Isus, primea cu bucurie îndemnurile și sfaturile izvorâte din adevărul Dumnezeesc și le împlinea cu o râvnă arzătoare. Numai atunci dovedești că ai primit sfatul și îndemnul bun când îl împlinești cu râvnă arzătoare și numai ceea ce împlinești folosește aproape-lui și întregii adunări a lui Dumnezeu. El deci, Tit, a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. În privința strângerii de ajutoare pentru sfinți, am plinit cu râvnă arzătoare sfatul și îndemnul Marelui Pavel, pentru că, în adevăr, era nevoie grabnică de această împlinire. Când râvna ta arde pentru lucrarea lui Dumnezeu, nu poți sta nepăsător, ci trebuie să o înfăptuiești. Cine stă în foc nu poate dormi. Fără focul râvnei, nu poți porni în lucrarea lui Dumnezeu și să aștepți apoi roade era stăpânit de o râvnă arzătoare și ce lucrare frumoasă s-a făcut prin el. Numai când ești stăpânit de râvnă arzătoare, poți înfăptui lucruri mari, frumoase și folositoare omenirii. Să nu pornim în lucrarea lui Dumnezeu până n-am fost mai întâi aprinși în râvnă de Duhul Sfânt. Tot ce se face fără foc nu se face bine și nu durează. În continuare, la versetul 18 din 2 Corinteni 8, citim Am trimis cu el, spune apostolul Pavel, și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Acum este adevărat, cine a fost fratele care îl însoțea Petit, noi nu știm. Unii, cum ar fi origen și eronim, presupun că ar fi fost Luca, Alții, cum e Sfântul Ioan Gură de Aur, crede că ar fi fost Barnaba, alții, cum este Teodoret al Cirului, crede că ar fi fost Apollo. Însă, vedeți dumneavoastră, nu are nicio însemnătate în numele, ci însemnat este faptul că era un credincios predat în întregime Domnului Isus și slujbei Evangheliei sale, încât era cunoscut și lăudat în toate comunitățile creștine de atunci. Și Sfântul Pavel îl prezintă oamenilor ca pe un om de mare încredere în slujba de strângere ajutoarelor care, alături de Tit, trebuiau să o facă în grabă. Fratele despre care este vorba aici, nu datorită talentului său de vorbitor sau vreun alt talent era lăudat în toate bisericile, ci datorită vieții lui de contopire cu Domnul Isus, viață încărcată cu roada Duhului Sfânt. Din legătura personală cu Domnul Iisus, izvorăște frumusețea și puterea noastră duhovnicească. Această legătură ne face potriviți pentru lucrarea lui Dumnezeu pe pământ, ne face vrednici de încredere între oameni și ne încununează cu lauda cea sfântă, care nu îngânfă, ci încurajează mai mult sufletul în slujba Evangheliei. Să fii un laudat al Domnului și al credincioșilor săi. Ce poate fi mai măreț și mai folositor pentru un lucrător pe ogorul Evangheliei? Dumnezeu lăuda pe Iov pentru neprihenirea lui, pe David pentru credincioșia lui, pe Avram pentru ascultarea și credința lui. Da, lui Dumnezeu îi place să se laude cu credincioșii lui adevărați, pentru că această laudă este un fel de pecete de ștampilă care dă valoare vieții. Tot ceea ce face un lăudat al Domnului și al credincioșilor săi are valoare în fața tuturor, e ca un act cu ștampilă. Cât de mult trebuie să veghem asupra bunului nume, căci de păstrarea lui atârnă propășirea lucrării lui Dumnezeu prin mâinile noastre. Nu trebuie să umblăm după laude, căci cine umblă după ele nu stă bine în credință, dar dacă vin, le punem toate la de Domnului, așa cum cei 24 de bătrâni din Apocalipsa capitolul 4 cu versetul 10 își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. Nu umblăm după laude, dar căutăm să ne păstrăm bunul nume, fără de care nu putem sluji lui Dumnezeu și semenilor noștri. Continuând, Cuvintele spuse despre ti și fratele care îl însoțea, apostolul Pavel ne spune mai departe în versetul 19 de la 2 Corinteni capitolul 8, mai mult el a fost ales de biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere pe care o să spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. Vedeți, alesul lui Dumnezeu poate deveni alesul oamenilor dar alesul oamenilor nu poate deveni alesul lui Dumnezeu. Aceasta este o ordine dumnezeiască și răsturnarea ei duce la nimicirea lucrării duhovnicești a Evangheliei. Pe poarta alegerii intră orbine cuvântarea, ori, ori într-o adunare creștină și în întreaga lucrare a lui Dumnezeu. Dacă cei aleși de oameni într-o slujbă sunt mai întâi aleșii Domnului, Adică, născuți din nou, și această a naștere să fie dovedită prin roade, atunci în adunarea aceea intră binecuvântarea. Dacă sunt aleși întâi de oameni, așteptând ca apoi să fie aleși de Dumnezeu, acolo nu mai poate fi binecuvântare, ci blestem. Sunt destul de exemple în privința aceasta, și din istorie, și din zilele noastre. Cât de greitoare este poziția primei biserici creștine din Ierusalim în privința aceasta, se vede limpede în faptele apostolilor, capitolul 15, versetul 28. Când a fost vorba să limpezească anumite lucruri care frământau pe frați, apostolii și ceilalți credincioși din Ierusalim s-au adânat și au hotărât ceea ce trebuie, spunând cuvintele, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt, și nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Deci, întâi Duhul Sfânt a hotărât și apoi oamenii credincioși, chiar dacă erau ei și cei 12 apostoli. Întâi Duhul Sfânt. Ferice de noi dacă ne ținem strâns de la Duhului Sfânt. Niciodată nu vom fi în pericolul alunecării, iar viața noastră cât și a întregii din care facem parte va fi binecuvântată cu roadere și o stare de lumină. Credinciosul despre care este vorba în versetul acesta era cunoscut în toate adunările creștine de atunci ca un ales al Domnului, ca un om născut din nou prin viața de sfințenie pe care o trăia și din această pricină l-au ales în ceata celor care făceau lucrarea strângerii de ajutoare pentru sfinți. În această lucrare mai ales era nevoie de oameni de încredere și numai cei născuți din nou sunt oameni de încredere. Numai puțină nevoie de oameni de încredere, sfinți și plini de râvnă pentru Dumnezeu, se cere atunci când e vorba de cei care stau în fruntea adunărilor și împart pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Oameni cu adevărat de încredere sunt aceia care, în toate lucrurile, caută slava lui Dumnezeu și apoi folosul oamenilor. Această lucrare de binefacere spune Pavel aici pe care o să spre slava lui Dumnezeu. Când ești lepădat de tine însuți, când nu mai urmărești decât slava lui Dumnezeu în toate lucrurile, atunci ești omul de încredere în lucrarea lui Dumnezeu și o pricină de binecuvântare pentru toți. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C049 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Doamne, fă din noi toți oameni ai tăi de încredere, învățând să dăm toată întâietatea în viețile noastre personale, de familie și de biserică, Duhului Tău Cel Sfânt spre slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Mângule,